Того ж дня все село заговорило про майбутню виставу. Бу-бу-бу, ревізор, гу-гу-гу, хлестаков, ру-ру-ру, п'єза. Тільки й чулося в усіх кутках. Навіть старезні бабусі, що з роду такого слова в роті не держали, і собі «Ревізор, ревізор», аж дивно слухать. А не дуже грамотна глухувата баба-гарбузиха розпустила серед своїх підстаркуватих подружок чутки, що автор п'єси «Ревізор» Ніякий не Гоголь, а кореспондент райгазети товариш Курочка, який приїздив колись у наше село. І написано все точно про нашого колишнього голову Припихатого. Але оскільки Припихати зараз на відповідальній посаді інструктора в обласному управлінні культури, то й написано так завуальовано. І підписався товариш Курочка не своїм іменем, а псевдонімом Гоголь. Теперішній голова колгоспу Іван Іванович Шапка дуже з цієї чутки сміявся і одвалив нам чималенькі гроші на декорації і костюми. Це була справжня удача. Робити декорації допомагав нам учитель креслення і малювання Анатолій Дмитрович, а костюми шила з сфарбованої мішковини й марлі ціла бригада дівчат. З осені до самісінької весни готували ми п'єсу. І от... Якби цього вечора якийсь злодій забрів у наше село, він міг би спокійнісінько, не криючись, підряд виносити все з хат і, не кваплячись, вантажити на віз чи що у нього там було б. Дома в хатах не тільки не лишилося живої душі, навіть собаки збіглися з усього села до клубу і влаштували тут свої собачі вечорниці. А що там казать, коли навіть стосемилітня баба-триндичка, прапращурка нашого зоотехніка Івана Свиридовича, про яку дід Селимон казав, що вона вже почала другий віраж, що в неї скоро знову різатимуться зуби і що вона ніколи не вмре. До якої приїздили аж з Києва, щоб дізнатися, чого це вона так довго живе. А ми з Явою точно знали через те, що вона полин, боже, дерево, їсть. Ми самі бачили. Ми й самі пробували той полин їсти, але на другий день кинули. Гірке. Хай, може, як постаріємо тоді. А то й зовсім не треба нам такого гіркого, несмачного довголіття. Примітка Павлуші Завгороднього. Баба Триндичка, яка вже 30 років не виходила з двору, ніколи не була в кіно і не те, що в клуб, а й у церкву вже не ходила. Ота сама Триндичка і то причалапала на нашу виставу. «О, я ж вам казав!» На весь зал радісно вигукнув дід Селимон. «Уже ходити вчиться! Скоро й гопки піде!» За це баба трендичка під загальний регіт мовчки вперіщила діда Селимона костером по спині. «Але стривайте, стривайте!» «Дзень! Дзень! Дзень!» По серцю різанув третій дзвінок. У залі гасне світло. «Ану, ану, ану!» кишкає нас, Тих, хто не повинен бути на сцені у першій яві, Галина Сидорівна. Завіса із креготом розсувається. Вона у нас, як той цепний собака, на залізних кільцях іржавій дротині біга. Все. Почалося. Тепер подітися нікуди. Я запросив вас, панове, щоб... Чути вже городничеський голос стьопи карафольки. Я стою за лаштунками, заплющивши очі і притискаючи до грудей кулаки, і шепчу. "Все буде гаразд, усе буде гаразд, усе буде гаразд, як заклинання. Ех, дурний я, що не вивчив жодної молитви. А мене ж баба вчила, як би зараз згодилося. Хоч я і піонер, і не вірю, звичайно, але... Отаке в мене було, коли я вперше зважився стрибнути з вершечка верби у річку. Я стояв на сукові і дивився вниз, а серце моє вже давно одірвалося і, вискочивши з грудей, летіло у воду. А я все ще стояв, чипившися руками в гілляку, і не міг одірватися, а памороки мені забивало і в животі тенькало, і... Але ні, то були іграшки, а не переживання. «Я з радістю стрибнув би зараз не те, що з верби, а з телевізійної київської вежі. Аби тільки...» «Га-га-га!» – гриманув реготом зал. «От пісів карафолька. У нього вже й на репетиціях смішно виходило». «Ну, нічого. Спокійно, спокійно. Все буде гаразд. Все буде гаразд. От як зараз зарегочуть, все буде гаразд». «Га-га-га!» «Ну от, а я дурний боюся». Все ближче, ближче, ближче. От уже зараз, зараз, як тільки Карафолька скаже «О, о, о!» «Так і ждеш, що зараз розчиняться двері і щасть. У мене всередині щось клацнуло, я сіпнувся всім тілом і разом з Явою вискочив на сцену. «Надзвичайна подія!» От шайдушно гаркнув Ява. «Несподівана новина!» – отчайдушно гаркнув я. «Що? Що таке?» – сполошилося всі, хто був на сцені. Вийшло дуже переконливо. Зал завмер. «Непередбачена справа!» – гаркнув я. «Приходимо в готель? Приходимо з Петром Івановичем у готель?» – перебуваючи мене гаркнув Ява. «В залі мертва тиша». От ми молодці, ну ж ми молодці, все гаразд, промайнуло у мене в голові. Я переможно дивлюсь у залу, бачу десятки очей, спрямованих на мене, і е-гекаю я, перебиваючи яву. Я добре знаю, що повинен зараз казати е, але далі, ніби враз хтось у вухо мені, ху, і все з голови моєї через друге вухо, фіть і голова моя стала порожня-порожнісінька, як дірка. І жодного в ній словечка. Не те, що там з ролі Добчинського, а взагалі жодного, наче я теля і не знаю людської мови. Тільки оте «е» в голові і зосталося, і лунку перекочується там, обчереп стукаючись. «Е?», -е. – гекаю я ще раз і дивлюсь на Яву. А він дивиться на мене. І я раптом розумію, що він теж, що у нього все з голови фіть, і нема. «Е?» – Гекою я втретє. І дивимось. «Е?» – Гекоє Ява. І знову дивимось. У залі вибухає регіт. Всі думають, що так і треба. Ондой баба-трендичка розтягла у посмісті свого беззубого рта. І ніс у неї торкається під боріддя – і обличчя стає сплюснутим і вдвічі меншим, ніж звичайно. Скільки-то років вона не сміялася. Га-га-га! О-го-го! Гу-гу-гу! гу Кузьма вистромив голову із суфлерської будки і, широко роззявляючи рота, по складах підказує, що мені говорити. Здавалося, глухий зрозумів би його. Вже й городничий карафолька підказує, і пошмейстер Сашко Гузь, у перших рядах уже теж зрозуміли, і навіть хтось із публіки, почувши Кузьму, і собі почав підказувати. Я чую окремі слова, але вони розбігаються, як неслухняні вівці, і я мов отої невдаха пастух, не можу зібрати їх до купи. Якби в мене зараз спитали навіть: "Як твоє прізвище?", я, мабуть, не зміг би сказати. А в задніх рядах все ще регочуть, думаючи, що так треба по п'єсі. І крізь регіт чути чийсь вигук. От молодці, но й молодці. Це вже занадто. Більше витримати я не можу. Я з місця і, збивши по дорозі якусь декорацію, кинувся геть зі сцени. Я біг по безлюдному селу навмання, не розбираючи дороги, і вітер свистів у моїх бакенбардах. І тільки коли я опинився за селом, у верболозі над річкою, я впав на траву, і качався, і стогнав, і землю гриз від ганьби, від сорому, від горя. А коли через кілька хвилин перший приступ відчою минув, я побачив, що поряд зі мною качається, стогне і землю гризе мій друг Ява Бобчинський. Ми не сказали один одному ні слова, глянули один одному в очі і тільки тепер зрозуміли, що ми наробили. Ми не тільки провалилися самі, знеславили себе на все село. Ми провалили весь ревізор Гоголя, таку п'єсу провалили. Бо, як ви вже знаєте, хоч які не головні герої Бобчинський і Добчинський, а так побудована ця геніальна п'єса, що без них ні п, -п ні ну, нема ходу п'єсі ніякого. От ми зараз втекли, а там все зупинилося, навіть уявити важко, що там діється. Скандал! Паніка, бо ж не можуть дізнатися городниший Карафолька та всі інші чиновники, що в готелі живе Хлестаков Кагарлицький, якого треба прийняти за ревізора. Сказати це повинні були ми, Добчинський і Добчинський. Крім нас, ніхто цього зробити не може. Ніхто. І вмерла п'єса. Нема п'єси. Розгублено стоїть на місці талановити карафолька, не знаючи, що робити. І всі інші персонажі стоять, як у тім вдарені. А за сценою, так і носа на неї не показавши, страждає ще талановитіший Коля Кагарлицький. Ах, який же він був хлистаков на репетиціях! І де ж у нього те бралося? А раніше таке ж тихе і непомітне було. Ми його і за хлопця не мали. Ні тобі з верби у воду стрибонути, Ні тобі з рогатки вікно вибити. Носа у книгу впхне і сидить під грушою нищечком. А на сцені таке виробляв, що аж-аж. І тепер ніхто цього не побачить. І зоотехнікова прапращурка баба Трендичка, яка раз на сто років вирішила культурно розважитись, подивитися спектакль, попленталась додому на піч цвіркунів слухати. Невдоволена і похмура, розходиться публіка по хатах, лаючи на всі заставки примхливе і непевне театральне мистецтво, яке так залежить від навіть найпоганючих акторів. А ці актори лежать зараз голі черева на траві, дивляться у небо, де глузливо підморгують їм зірки і страждають. На весь космос, на весь Всесвіт страждають. Ну як тепер показатися людям? Як подивитися їм в очі? Як взагалі жити на світі після цього? Ой, що ж ми наробили? Лишенько. І нащо ми придумали о той вхат на свою голову? Жили ж собі спокійно і весело. Чого нам треба було? У США захотілося на гастролі. Вінків лаврових. Аплодисментів? Шминдрики нещасні. Маєте тепер аплодисменти попиці? А все почалося з Києва. Це Київ винен, столиця України. І київська міліція винна і нові цинкові ночевки, і Валька, і Максим Валер'янович, і годинник-салют, і утопленик. Утопленик винен насамперед. Але пождіть, давайте все до ладу. Це було минулого літа. Було так.